vastojm me leximin e librit Sherhusun Net Imam Berbahari rahimehullah jemi te pika 94 ku ka than autori rahimehullah wal iman bi an allah taala atla anabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yawm al qiyamah do thot duhet me besu se allahul ilarsum Ja ka më ncusur me pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka më ncusur se ja ka treguar se ja ka më ncusur të gjitha ato që do të ndodhin në umetin e tij deri në ditën e gjykimit. Për kësaj fjalie thotë Shahrabia Hafidhullah. Për kësaj fjalie disa që besojnë në bestytëni, domethënë si çka kanë besimin e sufistë këtu më radh, shumë më komentu atë çka ata e pretendojnë, se pengameri sallallahu në në selëm e ditë të fshëhtën. Në thotë Sufit, edhe grupe të ndryshme të devijume të tyre, thojnë se pengameri sallallahu në në selëm e ka ditë të fshëhtën. Edhe, mujnë me përdojnë edhe kitë fjali që e ka thotë një prej imamve të ehlisunetit, se e ka atë kuptim, mirë për po kjo fjali nuk e ka atë kuptim. Në të të stjerojmë pak madhonë, kurse argumentet se pengameri sallallahu në në selëm, nuk e ditm seftën jam të thumtë kemi përmend më herët edhe prej Kur'anit ka thon penga ka thon Allahu subhanahu wa taala kul la ya'lamu al-ghaiba fi al-samawati wal-ard kul la ya'lamu men fi al-samawati wal-ard al-ghaiba illa Allah do thot thujai nuk e di askush në çije në tok të fshtën ose ghaibin përveç Allahut do dituria e fshtcis detyria absolute, do të thonë çka përfshin çdo gjë, edhe ajo s'kanë të dukshme për krijesat, edhe ajo s'kanë të fset, i takon vetëm Allahut. Ajo është cilësi e e Zotit subhanahu wa taala, edhe askush tjetër përveç tij nuk e ka këtë cilësi. Do të thonë askush tjetër përveç Allahut nuk e di të fshehtat dhe e, sekretet e, se Kjo është cilësi e veçant vetëm për Allahun e lartësum. Gjithashtu ka thënë Allahu, Wa indëhu me fatihul gajbi, La ja'lemuha illa hu. Në më thënë, tëkë Allahu janë qelsat e gajbit, edhe nuk i di askus përveçti. Nuk i di askus përveçti. Në më thënë, vetëm ai i di fshëhtësit. Pra, e, këto janë disa preajeteve, shka të regojnë qartë, se asë kusë nuk e di gajbin përveç Allahut. Bile, Allahu i lartësum, e, gjithashtu e urdhran për nga merin sallallahu aleyhi sallam, që të thotë se ajë nuk e di të fshehten, për e fsheht a ose gajbi të akon vetëm Allahut. Ka thonë, Kulla emlikulli nefsi nefëran, vella darran, illa me asha Allah, dhe thotë, thuaj, une nuk kam ndorë për vetën ti me dobi ose dëmë, për vetës asaj qka dojë Allahu. Dëmë thënë, qka dojë Allahu, ajo ndodhë. Pas të e thëtë, u e le u këntu a'lemul gajbe, les të këthërtu minë lë këjrë. Dëmë thënë, pra vazhdojë në urdri që të thëtë, se nëse e kisha ditë gajbin, atërë dhëtë i kisha shtu të mirat për vete. U e më mesenë jesu, edhe nuk dhëtë në kështë t Urvër që pëngameri sallallahu a.s. Njërëzve që nuk e di gajbin aji, por ajo është vetëm prej veçorive të Allahu të subhanahu a të ala. Kjo që ka ka thonë këtu autori, rahimahullah, ka thon, atlaa thonë atlaa në bijehu, alama e kun fjumë me ti, dhe më thonë që Allahu e ja ka mësu, ose ja ka ja të regu pëngamerit ti, ose ja ka mundësu të ashohe se qka do të ndodhë dhe në umetin e ti derin dhivën e gjykimit që të regon se ajo qka është akide e sakt se e, Gajbin e di vetëm Allahu edhe Allahu ndë një pjesë të asaj diturije të Gajbit jam son kujdoj e prej krijesave të ti, pengamerve edhe e, sidomos pengamerit sallallahu a.s. i ka zbulu disa pjesë të diturisë Gajbit të cilat gjithashtu ne ka mësu për nga meri sallallahu a.sallem, si që janë e, diturit për qka ka mëndohë, diturit për gjendjet e kiametit, e, për gjenetin, gjehenemin, diturit për kriesa të ndryshme, si që janë me lajket, et tjera. Do thot ato janë diturit qka Allahu ja ka mësu për nga meri sallallahu a.sallem për mes shpalljes. Edhe pikrështë kjo është ajo që ka thonë Allahu, «Vela ju hëjtu në bishej i min ilmi hi, illa bimasha». Në më thonë, njerëzit ose kryesat, të gjitha kryesat, nuk muin me përfësi diturin e Allahut, përveç asaj që ka do Allahu. Në më thonë, atë që u e më sonë Allahu kryesave, vetëm atë edin, kurse dituria absolute për të dukshme në dhe të fshetën, i takonë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Më thëmë, kjo është qartë se autori, Rahimehullah, nuk e ka pasë qëlim me këtë fjali, me se, e, më thëmë se, për nga meri sallallahu nësëllim edhi ghajbin, për kjo është pregaditje për pikën nëvijim, që dhe të aletzojmë, për me të regu se për atë që do të ndove në metë, Allahu, e ka mësu, për jam erin, sallallahu alaihi wa sallam, i ka të regu se që ka ka mëndodhë në umet. Edhe ajo, gjëja rëndësishme, që ka është, është pika në vim, pika nëtë pës, ku ka thonë autori rahimëhullah, wa alëm, anë Rasulë Allahi sallallahu alaihi wa sallam e, jo, e ka kalë, pra dhije, se i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wa sallam, ka thonë, se tëfteriku umeti ala thelathim wa sëbjine firqa, në më thon, 73 grupe, kullu hafin nari illa wahida, wa hi e lë gjema'a. Të gjitha janë në gjëhennem përveç njerit grup, e aje është gjemati. Pastaj sahabët kanë thonë, men humja Rasul Allah, kus janë ata o i dërgumja Allahut, qalë, ma ana aleh ilëmë sot pa shabë mi do të thonë ato të cilët e ndjekin rrugën time të cilën e ndjekun unë sot me sahabët e mi do të thonë kjo është ajo çështje për me të cilën ka dashur të tregu autorin pikën paraprake se Allahu i ka treguar se çka e, i ka treguar pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem se çka ka ndodhur në umetin e tij kjo është detyrë për të ardhmën që është një prej, prej qelësave të gajbit, të ardhmen, nuk e di asë kush përveç Allahut, përveç doj një piesë të asaj diturije për të ardhmen, të cilën Allahu jam sënë kujdoje për e ropër vetë ti. Edhe kjo është një piesë e të ardhmes, e ardhme ka qenë në kone për nga merit, sallallahu a në sëllem, kurse tash ka ndodhë. Në më thënë, kjo ka qenë një piesë e kësa diturije të gajbit, të cilën për të cilën Allahu i ka dërguar shpallje pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam na ka lajmëruar dhe na ka mësuar se ky ummet do të përçohet në 73 grupe, edhe kështu ka ndodhur. Ë, kjo, domethënë ka ndodhur pikrisht ashtu siç ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Kuptohet se Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam s'e e ka tregu kët realitet që do të ndodhe në ummet. E ka tregu për paralajmrim. Do të thonë që më urrit, mos më për ça. Do të thonë ka tregu se ajo do të ndodhë. Muslimanët prapë do të përçarën. Kur së përçarja jashtë, se do të largohen prej rrugës së rrugës që e ka pas Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe sahabët. Atëherë ka filluar përçarja, do të thot momentin e e që kanë dalë njerëz dhe kanë thirr në rrugë tjetër, jo në rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ata janë të parët që janë ndal. Pastaj tjerë e tjerë e tjerë, kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar se një grup do të mbetet, prap, do të thonë nuk do të humbe rruga e tij deri në ditën e gjykimit ose deri në momentin kur e ka caktuar Allah subhanahu wa taala, siç ka treguar në hadith tjetër. Por këtu të regonë se një grupë dhëtë vazhdoj e të ndjekin, për nga mirin, sallallahu a nësëllim, a i grupë është gjemati. Në më thënë, ata janë gjemati dhëtë të mbledhurit, ose të bashkuarit, rëdhët vërtetës. Se ka të regu që ka dhëtë të të ajë gjemati, janë ata të cilët e ndjekin e rrugën e për nga mirin, sallallahu a nësëllim, edhe sahabe dhe të ti, ashtu si e kanë ndjek ata në atë koë. Këta janë a i grupë gjithashtu Si që ka të regu për nga meri sallallahu në sëllem La të zaluta i fatu min ummeti Alel haqqi dhahirin Të më thënë se një grupë prej umetit tim Do të vazhdojnë Të shfaqër Ose të ndihmuar Ose ndihmuest të të vërtetës Edhe La e durruhum men khadhelehum Ola men khalefehum Atyre nuk do të ju bëhe dam Asa i që i zhgenjenë asajti kundërshton hatta yati wa'dullah tabaraka وتعالى do thot derisa të vij premtimi i Allahut do thot derisa të vijë kıyameti do thot edhe në kët hadith e ka treguar po të njëjtën mënyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se një grup do të vazhdoje që do thot se do të ketë grupe tjera që do ta kundërshtojnë edhe ka treguar se do të ketë njerëz që do ta kundërshtojnë por nuk do ti dëmtojnë Edhe çka është interesant në këtë hadith e ka përmendën pejgamberi për sallallahu alejhi dhe sellem la yadurruhum man khadhalahum pra nuk ju bën dëm ai që i zgjenin wala man khalefahum edhe as ai që i kundërshton do të problemet e grupit që e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem vin nga dy anë një anë është për njerëzve çka kanë qenë në atë grup, pre njerëzve prete, ose pretendojnë se janë në atë grup, që e pasojnë rrugën e pengamerit sallallahu a nësëllem, mirë po i shginjen pasuesit e vërtet. Në vend që të ndihmojnë, të më thanë i sulmojnë. Në vend që të kujdesin për dobinë dhe për përforcimin e tyne, ata ju bojnë damë dhe mundohen të dobësojnë <coughs> dhe të pengojnë, pengojnë në këtë rrugë. Edhe dami i tyne dhe, dhe vëstyrsit qka vinë për e tyre, janë më të rana për pasuësit e për nga mërët sallallahu a.s. se sa dami dhe kundrëstimet që vinë prej kundrëstarve, prej atyre që dihet se janë kundrëstar të rrugës për nga mërët sallallahu a.s. Pra ndaj ka përmen, dhe më thonë se me gjithat, <coughs> dëmë real nuk ju bëjnë, realisë dhe më thonë nuk i dëmtojnë, pra nuk i largojnë prej rrugës pëngamerit sallallahu nësëllem, as këta që i shgjënjejnë, as ata të cilët janë kundrështarë. Edhe kjo, gjithashtu e ka të njëtë në kuptim, si kur hadithi që e ka përmenë autori, se umeti do të përçahet, edhe një grupë do të vazhdoje, edhe aj grupë janë ata që e, e, e pasojnë hakun, ata që e pasojnë rrugën e pëngamerit sallallahu nësëllem edhe të sahabeve, edhe ata janë gjemati, ose në hadith tjetër ka thënë se ata janë grupi i ndihmëm ose grupi i shpëtuum. Ekso me radh gjitha këto janë emërtime për të njëjtin grup. Grupi s'ka vazhdojnë në rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe nuk ka dyshim se <coughs> realiteti ë faktik, domethënë aktual, ë ka ardh pikrisht kështu si e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se sahabët e, e kanë marrë këtë fejë prej pëngamerit sëllë allahën e në sëllëm, e kanë marrë kuranin, edhe kanë marrë kuptimin e kuranit prej gojës pëngamerit sëllë allahën e në sëllëm, edhe kanë vazhdu në atë rrugë. Nuk kanë ndrysu, asë nuk kanë deviju për vete, asë nuk kan as një, e kanë ndrysu asë një qështje prej asaj që e kanë mësu ata prej pëngamerit sëllë allahën e në sëllëm, por e kanë për cil, të generata e ardhshme, të pastër edhe të këthjelt, ashtu si e kanë marë. Si e kanë mësu për vete, o e kanë mësu të tjerve. Mirë po, kur kanë ardhë në generatat e më vonëshme, njerës nuk, ose nuk e kanë mësu mirë këtë diturit që e kanë për cilë sahabët, ose nuk kanë qenë të knaqër me atë diturit, atëherë kanë shpikë mendimet veta, kan fol për Allahun subhanahu wa taala me mendjet e veta, çka ka pranuar logjika e tyre, e kanë afirmuar, e kanë aprovu, edhe atë që nuk e ka pranuar logjika e tyre, e kanë kundërstuar, edhe e kanë e kanë hedh. Kështu që janë nda prej xhamatis. Janë nda prej rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj më vonë janë nda edhe të tjerë, diku s'ka e ka pranuar, diku s'e ka pranuar Komentin, komentimin e dhe mendimin e tyre, mi përdi kusë nuk e ka pranu. Atëherë ka dalë tjetri grupë dhe tjetri e tjetri, e kështu me radhë, sa që ata kanë mri që mi ba qafira se cilin shka nuk e pranon, nuk e pranon mendimin e tyre. Dhe thot, mas kohës sahabëve kanë fillu njerëzit me luftu për mendimet e tyre shka i kanë pasë, edhe kusë nuk i ka pranu mendimet cka ata i kanë shpik, e kanë shpallë për mëzbesimtar, edhe për dëmë thonë për qafir, e kanë shpallë që ajë nuk është musliman. E kjo është ajo përcarje që e ka të regu pëngameri sallallahu aleyhi vësillem. Atëherë, së cili ka pretendu se e, ata janë ajë grupi për cilit ka thonë pëngameri sallallahu aleyhi vësillem. Dëmë thonë, E kanë marr hadithin deri aty ku ka thon se të gjith janë në Xhehenem përveç njënit ose aty ku ka thon se ajo xhamati, që një grup, edhe kanë thon ne jemi xhamati, ne jemi e, grupi i shpëtuar, edhe tjerë janë qafira, ose janë në Xhehenem. Edhe si e dini, edhe deri në kohën tonë. Prap, do të thon edhe në kohën tonë janë mbledh ata në konferencën e ehlësunetit e kanë thujt me do të thon duke falsifikuar emërtimin ehlësunne <coughs> edhe kanë thon se ehlësunne janë e asharit maturidi dhe sufit do të thot ata të gjithë të cilët e kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurse ata që rrin në kuptimin e sahabeve i kanë nxirrë jot ehlësunetit ë do thot kërej ata për do grupet e ndryshme pretendojnë se ata janë grupi e, që e ka përment pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem mirë po vet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka dhënë një për kufizim s'ka nuk ju lë rrugë ose nuk ju lë dherë atyre që pretendojnë kështu se ka thënë janë E, ata janë, ata të cilët e ndjekin rrugën që e ndjek unë sot me sahabët e mi. Dhe më thënë, vetëm ata janë grupi i shpëtum. Edhe ata janë, ata të cilët e ndihmojnë të vërtetën, kurse vërteta nuk mundet me qenë tjetër përveç se a, ajo që e ka pasu për nga meri, s.a. dhe sahabët. Edhe, edhe zdo gjatë tjetër, kuptohet se është në kundrështim e me të vërtetën, edhe ka thënë Allahu ve ma za ba'de al-haqqi illa dhalal, domethën përveç të vërtetës nuk ka asgjë tjetër përveç se devijim. Domethën ose pas të vërtetës nuk ka tjetër. Nuk mundet më pas, më shumë se një të vërtetë. Çka është më e çuditshme se këto grupet e devijume gjatë historisë kanë pretenduar se ata janë çaj grupi i Isma'il. Kur s'enkon ton ka njerëz që thojnë Grupë i shpëtumë nuk është vetëm një. Më thënë se, thënë, dikun e ka përmen për nga meri sallallafën e nështët me emrin se janë grupi i shpëtumë, dikun pale e ndihmume, dikun gjemati, kështë që janë më shumë. Edhe kjo kuptohet se është batil, është e kodë, sepse Allahu ka thanë <coughs> pra përveç të vërtetës nuk ka zhë tjetër, përveç se kodësi ose të pa vërtetë. Edhe pengameri sallallahu në në sëllum ka thonë kullu hafinari illa wahide. Duhëm thënë të gjitha janë në zjarë përveç, se, përveç njarit. Duhëm thënë vetëm një grup është ajë. Edhe s'ka dyshim se vetëm ata që ka ndjekin sunetin e pengameri sallallahu në sëllum. Kurse ata që ka ndjekin sunetin e pengameri sallallahu në sëllum. A munën me qenë ma shumë se një grup? Duhëm thënë nëse janë të bashkum në besimin e tyre, që tjetë besimi i pëngamerit sallallahu ane nësillim dhe sahabave. Edhe nëse janë praktikën e tyre që tjetë gjithashtu kështu vetëm si pas sunetit pëngamerit sallallahu ane nësillim dhe sahabave, nëse kuronin e komentojmë vetëm si pas asaj që e kanë kuptu sahabat, atër nuk munën me pas ma shumë se një grupë. Prandaj, aja është një grupi vetëm, kurse tjertë janë kundrështarë të asaj rrugë. Edhe kjo, si tham, pa dyshim, është prej qështjeve të gajbit, që e ka lajmruu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, edhe ka ndodhë ashtu si e ka lajmruu. Edhe kjo është një prej shenjave të për nga merdhë lëkut, dhe me kë, prej shenjave ose argumenteve që argumentojnë për nga merdhë lëkut e, e, e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, se nuk ka pas mundësi me ditaj ndryshe përvec se me shpallje prej Allahut si që ka të regu për shumë qështje, që shumë për e tyre ka ndodhë, ashtu si ka të regu, edhe shumë për e tyre pritet që të ndodhin, si janë shenjat e vogla, shenjat e mdhat, kiametit, e luftat, fitnet, e, dridhjet e tokës, e kështu me radhë për cilat ka të regu për nga Meri Sallallahu Aleyhi Vesellem, edhe thamë shumë për e tyre ka ndodhë kurse tjërat, s'ka dyshim se do të ndodhin ashtu si ka treguaj. Një për atyne që ka përmend këtu Shekhe Bia, hafidha hullah, është dalja e zjarit në Higjaz, prej cilit do të ndryqohen qafat e deveve në psham. Edhe kjo ka ndodh, e ka përmeni një bënë këthiri, rahim e hullah, se ka ndodh në vitin 654, higjretit, një zjarë i madhë që ka dalë në lindjet medines, edhe zjarë shumë i lartë, përshkru në ati dikun e, kilometra gjënsin edhe lartësin ati zjarët, edhe e, dëshmit të shumë ta mutevatira, prej djetarve dhe prej njerëzve thjesht që kanë tregu se e, disa ditë ose një mujë, të më thanë në shamë është ndrycu edhe natën është duk zarmis ka ka qenë atje medine afrë medines kjo ka ndodh edhe ka ndodh edhe shumë tjera shumë për tjene edhe i dini du thët ka ndodh pikrisht ashtu si ka tregu për nga meri sallallahu a.s. <coughs> edhe to, ajo nuk ka dyshim se është prej shpalljes që ja ka shpallallahu e, si që ka tregu allahu fjallën e pëngamerit sëllallahu alim sëllim, ku ka thanë, nebbeni e alimul khabir, dhe mu thënë, më ka tregu, ose më ka lajmru, i gjithdishmi, dhe i, i njohur, dhe mu thënë, ajqe i një detajet e se cilës qështje, Allahu subhanahu wa ta'ala. <coughs> gjithashtu prej qështjeve të gajbit, që ke ka tregu pëngamerit sëllallahu alim sëllim, ashtë dhe tregimet për popujt e kalum, tregimet për pëngamert, edhe e, qështje qëka i kanë pas ata me popujt e tyre që s'ka mundësimi dit askush përvec se me shpallje prej Allahut të lartësum edhe Allahut e ka përmen këtë si argument gjithashtu ka thonë, til kemin emba il gajbi nu hiha i lejk, më thënë këto janë lajme të gajbit të cilat ne të shpallim ty ma kun të ta'lemu ha ente wala kaumuk <coughs> min kabli hadha, dhe më thënë as ti as popullit nuk ikini dit këto për para kësaj. Pra, Allahu i ka të regu e, të regjime për Ademin a.s. që ka ndodhë gjatë kriimit e kështëmerad, për Nuhin, Salihun, Hudin, për popuit e tyre, themudin e tjerë, të regjimi i Usufit a.s. gjitha ato. Allahu i ka përmenë si argumente, dhe më thënë vetë lajmërimin e këtyre lajmëve, i ka të regu E ka përmenë si argument, sepse për nga meri sallallahu në nëselem nuk i ka ditë për vetëse mas shpaljes që ja ka shpal Allahu i lartësum. Edhe kjo, pra, kjo që është tje për përcarje në këti umetit, është diçka që për nga meri sallallahu në nëselem në ka tregu, edhe kjo ka qenë shpalje prej Allahut. Nuk ka dyshim se... E, ka ndohë dhe ashtu si e ka të regu për nga meri sallallahu a.s. Pra ajo që ka duhet na me më mësu, është që më rrujtë prej kësaj përqarje, kurse përqarja, si që thamë, është përqarje në dajtë vërtetës, të më thonë më largu prejtë vërtetës. Ajo është përqarje, kurse këthimin në të vërtetën nuk është asje tjetër përvecë se bashkim, si ka thonë Allahu, mua të shimu bi hablillahi gjë ولا تفرقوا، do të thon kapuni për litarin e Allahut, edhe mos u përçani. Do thotë ë pa mar parasysh se si janë njerëzit, në çka janë kap. Për mua Basque do të më kap për litarin e Allahut, edhe vetëm ajo është, vetëm ajo është bashkimi i saktë. Pastaj vazoan autori rahimahullah, nuk etem. Thotë Haka dha kan ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Do mthan kstu ka chen feja deri ne khalifatin e Omerit radiyallahu anhu. Wa haka dha kan fi zamani Uthman. Gjithashtu në këtë mënyrë ka qen edhe në kohën e Uthmanit. Fe lamma qutil Uthman, ja al-ikhtilaf wal-bid'a. Kur u vra Uthmani radiyallahu anhu, ather filloi percaria dhe bidatet. Wasara në nasu, ahzaben, edhe njerëzit u banë në grupe dhe parti. Wasaru, firakan, edhe u banë, dhe më thamë, në sekte. Feminë në nasi, dhe më thëmë përvajdojmë vetëm me përkëtim, thotë disa njerëz mbetën në të vërtetën, në filim, kërë fillun ndryshimet. Edhe vazhdojmë duke e përkra të vërtetën dhe duke punu si pasaj, si dhe duke i thirë njerëzit në të vërtetën. Edhe thot, atëherë, qështja, du më than, vazhdoj prapë në një farmenyre tjetë në regull, edhe pse u paracitën bidate dhe grupe, parti, sekte, vazhdoj dheri në kohën, dheri sa herë generata e katërt, në kohën e khilafetit, të benu fulantët, do shtë e ka përqillin fundin e, e mëvive, ose filimin, ose të tabasiv, Allahu Alem. Atëherë, thot, ka ndryshu koha, edhe njerëzit ka ndryshu shumë. Janë përhab bidatët, janë stu thyrësit për e, në rrugë tjetër, jo rrugën e dvërtetës, edhe rrugën e gjematit. Edhe kanë dodhë sprova në se cilën, për se cilën qështje, për cilën nuk ka fol për nga meri, sallallahu alehi ve sellem, e asë sahabet e ti. Dhe thot, Pustetartë, si gjithë djetë në kohën e ima Mahmedit, dhe më thoni, kanë detyru njerëzit që të thonë diçka që nuk i ka thonë asë pëngameri sallallahu sallim, a.s. asë sahabët. Edhe thotë, ata kanë thyrë në përcarje, kurse pëngameri sallallahu a.s. e kanë dalu përcarjen, dhe ata kanë filu me bote këfirë, dhe më thonë, mishpal që afira njëri tjetrin, edhe e Se secili ka thirr për në mendimin e vet dhe ka thirr për me spallë qafir kundërsarin e vet, kundërsarin e tij. Ather ignorantët devijuan edhe populli i thjesht devijuan dhe ata të cilët nuk kishin detyri <clears throat> kurse thirrësit në përçarje dhe devijime ju jepsin spresa njerëzve me çostje dunjas, edhe i friksoheshin me që është tjetë dunjasë. Dëmë thënë, kur kanë mri, bidat gjitë deri të... deri të pustetartë, që ti devjojnë pustetartë, a thërë përmes pustetarve i kanë detyru popullin që ta pranojnë mendimin edhe devimin e tyre, edhe aj që e ka pranu, i kanë dhënë poste dhe pasuri, kërsa aj që ka nuk i ka pranu, i a kanë marrë. Dëmë thënë, atë që ka pasë prej dunjasë, e kanë burgosë, e kanë maltretu, e e kanë mashtru duke vënë shpresa për dunjën, di kan gjithashtu e kanë mashtru, do të thën duke e friksu për dunjën. Edhe thot shumica e njerëzve i i pasuan ata duke u friksu për dunjën e tyre ose duke shpresu diçka për dunjën e tyre. <coughs> Kështu që suneti dhe pasuesit e sunetit u bën të fshehur. Do të thën sikur mos me ekzistuar, sikur mos më duk mes njerëze. Kurse bidati u shfaq edhe u rritë dhe u përhapë. Kurse shumë për atyre me, kanë ra dhe në kufrë, duhet me bidatet të tyre, pa e kuptu se janë kufrë. Ata kanë vepru me analogji, duhet me thënë si pas logjikës të tyre, edhe fuqin e Allahut, Argumentet e Allahut, normat e Allahut, urdrat edhe ndalesat e Allahut i kanë krasu me mendjet e tyre. Ajo që ka qenë pajtim me mendjet e tyre e kanë pranu, kurca ajo që i ka kundrësu mendjet e tyre <coughs> e kanë refuzu. Kështu që islami është ba i hujë, <coughs> si me qenë i hujë, edhe suneti është ba si me qenë i hujë, edhe pasuesit e sunetit u banë si kur të hujë duke qenë në brendësi të vendeve të tyre dhe të shtëpive të tyre. Kjo është gjendja që ka ndodhë, që e për shkruun, dhe më than, autori Rahimahullar, edhe ajo është për parasum kohë, kuptohet se në kohën ton, edhe ma shumë është shtu. Kjo du thotë që ka ndodhë në përputëshmërit pëllot me atë që ka lajmru për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Allahu në rujtë prej fitneve, nëshpë, prej fitneve dhe vijuese, në shpë edh edhe avast kuptim të drejtë të faced edhe avast për forcimin e pasimit të sunetit nga ameri sallallahu alei dhe sallam edhe pasimin e rrugës së sa sahabeve <coughs> wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihi nabina muhammed wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin